ומיד הרבצנו שכזאת ריצה יא ויאל יא ויאל אל תשאל אל תשאל קצירה זבי זבי השועל ככה סתם נחפד נורא לשחק כאן האקדחים טעונים שקט וסוכן בספר התקפנו בית המנהצה בו השפרצנו, שייח, יצא השייח! יא ויה, יא אל תשאל, אל תשאל, קצירה, זריק, זריק השועל. ככה סתם, מפה לשם, הלכנו לגינה, לא ראינו שום אחד, רק רמניה. את ראש הקו...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 לא, ממש לא. אני אה... לא מאשים אותך בקונספירציה. <laughs> <laughs> אני לוקח אחריות. <laughs> כן. מי שהוא צריך. <laughs> <laughs> כן. <laughs> וואלה, עוד יסגרו אותנו פה מספיק. <laughs> כן. נמשיך. אז בראש ידעת שאתה רוצה אותו גם בויניל, או לא, שזה יתפתח את... תוך כדי? בתור uh, עיקרון, שאולי אני כבר לא אעמוד בו אחרי האלבום הזה, אחרי הויניל הזה, יש לי איזה עיקרון מסוים שאומר לעצמי שהדברים שאני עושה צריכים להיות גם משהו מוחשי ביד.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 see <laughs> she Thank <laughs> you.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 אבל לא זוגיות מינית או זוגיות רגילה, זוגיות בעצם של, נקרא לזה, ידיד, מה שהיה פעם נקרא. הייתי רוצה. כן. המילים מספרו את עצמם. אז תקשיבו למילים. תספרי לי דברים שאת מרגישה. הייתי רוצה שאת תראי לי חברה. I <úsica> thes Nick pots me bang L Nick Mo have we nog is het niet zijn הייתי רוצה שתראי בחברה תספרי מסודות שאת מפתירה דברים של בנות שמתקדם מקירות אבות נכזבות, בנות חשוכות הייתי רוצה ‫היא חברה. משחררת לי הים, הים. ‫היא לי שאני מיוחד. משחררת A B טוב, שיר מספר 2, ומיד אנחנו עוברים לשיר מספר שלוש איזה רצף יפה. כן. שיר מספר 3, לא, השיר לא נקרא איזה רצף יפה. מה, שיר הבא שיקרא, איזה רצף יפה. יום יום בת. יום יום אחרי זה אנחנו חוזרים לשורשים, כמו שאומרים, אבל חכו, בואו נשמע את יום יום בת. matri of peace'' you at call matri all 're the face of yo moving yourshi כן, אז אמרנו לכם, שורשים, עניינים, רבים זוכרים את ג'וני שואלי, ג'וני שואלי מלהקת רעש. רבים זוכרים את הסדרה שורשים. שורשים, כן. קונטה קינטה. קונטה קינטה, נכון, אלכס היילי כתב, סתם טריוויה. <laughs> לא, לא בטוח שעכשיו זוכרים את, את שורשים, אתה יודע, <coughs> יש הרבה דברים שנשכחו מלב, אולי טוב שכך. אבל אמרנו...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 בוא נתחיל לשמוע ואתה תגיד מה אנחנו שומעים. רסיסי מידע, מעולה. רסיסי נתחיל... מידע זה מעולה. בוא נשמע. לא פחות טוב, טוב. תכף יגיד לך. תכ... הנה, הוא כבר אומר לנו מה. או שהוא עוד לא יודע. רסיסי מידע. רסיסי מידע. ואם לא עכשיו מתי. רסיסי מידע בשמועות.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 והרבה שפנו ליה אז עשו היום קריירה גדולה מאוד מלהיות אני... התחלתי <laughs> בקריירה הקטנה שלי. אבל לא נולדת דוס. נולדתי קיבוצניק, שומר צעיר, ממש לא דוס. יפה, אני מאוד מחבב, אני כתבתי בזמנו בעל המשמר. أو, ו... ויום עיתון. אחד פשוט, או שזה לא היה יום אחד, אני מניח שזה ת... היה תהליך. סגרו לכם את העיתון. כן.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 וזה העניין של דתיות, ש... הקשר הדתי. אז, אז, אז תן לי שנייה עוד, עוד להתעכב על, על דתיות. Uh, אתה חסיד של... ברסלב. של ברסלב, אבל אתה לא, אתה לא נראה ברסלב. זה חשוב לראות או... ברסלב? אני, אני פחות אוהב את הלוק. <laughs> כן. <laughs> <laughs> אני יותר אוהב <laughs> לבוש חורים <laughs> וללכת עם דוקטור מרטין, <laughs> מה אני אעשה? <laughs> אבל אתה אוהב את המוזיקה של הברסלבים, כן? <laughs> <laughs> את שמחת החיים, את ה... <laughs> אה. כן. האיש חוקק בדעתו. אני אוהב הרבה, אני אוהב הרבה דברים. אני אוהב שניצל, אז מה, אני נקן עם שניצל על הראש. אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה, אבל... בדיוק. אתה יודע. אבל לא כבש. לא. אני צמחוני, אני... זהו. יפה. כן. אנחנו נשמע עכשיו את הנשים.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 We are trying to change the power of the world. We are ready to do everything in order to sin or in order. mesался pas n'am io χ le Mo la soχ baχ Tam be twi lase.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 סך <אז> <אז> הכל הוא הזמר של הלהקה, <אז> הוא גם המנוע של הלהקה. הוא דחף את הדברים, הוא היה קומד את ההופעות, הוא היה קומד את החזורות. הוא, הוא היה המנוע של הלהקה, אי אפשר ממנו. גם את <אז> השירים הוא כתב, ויש לו קול חזק, והיה מאוד כיף לבוא ולבצע את השירים האלה, כשהוא, שהוא, שהוא הזמר, כאילו, הוא בפרונט. אז יהיה רעש, בלי אמיר, זה משהו אחר. יכול להיות שנעשה משהו מתישהו, עשינו כבר פעם אחת.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 המילים האלה ידהדו אצל מי שצריך שיעדהדו איתם, <מח> <מח> לא חשבתי על <מח> <את> זה. <מח> <מח> <מח> מכל מה שאתה עובר, ולגלות את האמת, הכל במקום להתעמת, עם המציאות, עם הדמיון, אתה מכור לשגעון.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 חפשו את זה בסטרימינג, יש אותם. יצא לך להופיע איתם? איתם לא, אבל יונתן הגיע לידנו תקופה מסוימת איתי ועם אמי, הוא היה מגיע לגטר סינטייסר ודברים כאלה. יפה. כן, גיטרה סינטייד בקצת. אז אתה מגדל יפה את הדור הבא, למשפחת שואלי, שיגדל למעשים טובים ולמוזיקה טובה. תראה, אמיר, כן, זה עליו קודם, אבא שלו היה רואה חשבון. כן. Okay. הוא אם הייתי הולך בדרכו של אבא שלי, הייתי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 Thank you. צריך להגיד שפגעת בי שאין מהן חזרה. אני חי בעולם של אמת ושקרים, דברים שלא צריך לומר שלא סיפרתי לך ולא להוריד.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 There's no need for us, no need for us, no need for us, no need for us.